وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم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 اما يبلغن عندك الكبر أعدوما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وفضلوما جناح الظل من الرحمة وَقُرْ رَبِّنْ حَمُهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيْرَا زَمَا عِزَتْ مُنْدُو عورِدُنْكُو حَذِرِنُو دو سورتِ بَنی اسرائیل پِنزَلَّسَ مِنْ سې ماستا سو مخکي ولسته په دې آیاتونو کې احسان دموړو پر لار سره او خپل ولي سله رحمي پالل ور سره نورم دې حقوق دې خو په ټولو حقونو کې دموړو پر لار حق مخه پس فذ حق د الله نه حق د الله مخه وکړه ربک الله تعبد الاياه لومبه حق د الله ده او په انسانانو کې لومبه حق د والدینو ده نو د والدینو سره سان چستا په نسباندې د وړوډاګان شي یا یو داینه دا کمزورې شي نو تبا هغه سره غلطه خبرونه کوي هغه بارټه نه هغه تبا خو وینا دي عزت مندې کې هغه لباد رحم میره را باندې او سره کې او دعا وو لواله الله په دې دواړو داسرحمک زکه چې زما زموږه ما شومواله کې تربيت کړو زموږه شومما ماشوم بچي پلار دا اصول خسته تربیت کوي او پلار دا کوشش کوي چې زما بچي خه سبق زما زموږه بچي خو خوراکو کې زموږه بچي کې او ګرځي زموږه بچي یعنی ټول اغاسباب د خوالي د اولا دپاره سانې پیدا کوي چې کله اولا غچ شي د د غ صحت بیاشته د وال نو سره او کشته خویو مو او پلار جسمانی دي چې د پلارار او دومون نه پیدا دي بل موور او پلارار هغه روحانی دي. جس رنگي د مور بلار جسمانی داغي عزت لازمو لو داغي دو, دو روحاني داغي نزيات پروروشو عزت لازم ده زه کارم پروروش کي د علم پرلا د دين پرنا, پرنا باندي امام بخاري رحم الله بواقعه کي راضي چاوې جمازه او ما با چلومبه دعا کوله ما واخپل استادانو ته دعا کوله زه خپل استادانو حق زما زیادو په نسبت د والدینو څنګه د والدینو حق مو خو زه نه پیداوم ما نفس زاغې زما د خوراک او د اسکار تربيت کړي او زه ته پیداوم ما اصل تربیت زما روحانی ازما استادانو کړيو علم کې دین کې ایمان کې اسلام کې زما استادانو ډېر لولاسو نويمان بخاريوي چكلا ما به دعا غوښتا نزول به په استادانو یادومه او د خپل استادانو دعا نه رسو بیا سو کې یادومه والدين درو لوی حق لري امام بغاری آغاز دا سے سڑے دا سے کتاب بھی چې هر حدیث دا پارا آغاز دو رکات موز کرے دا آر حدیث دا پارا باز محدثین ہوئی چه آغاز غسل کرے ہر حدیث دا پارا آغاز آودس کرے آودس کرے رے دو رکات موزی کرے چه اللہ زمان دا حدیث زمان رستو قبول کا مخلوق کې او چلوا. او زبان یې رستې ذخیره پاتیګا نه ما کتاب متداول کتاب ګرځېدای دی یو انسان څاغ بوخاری شریف نه لوسیږي هغه تدست نه عالم نشوي دی په لیکتا دورا کې دا دورې د احادیثو بخاری ختم دے علی بخاری شریف ختم دے مسلم نوے نسائی نوے تعاوی نوے ابو دعود نوے معتاد امام مالک ختم نوے امام بخاری کتابونو خدیلی را حادیسو اغا امام بخاری چاہا دیر محنت کرے ہو اغا امام بخاری چاہا حد نتیر شویو پہل ہم پسے اغا امام بخاری رحمه اللہ چا هغه سل کول چې او له مور پخی او بچیا دا ځان سرواله دا بستا خور رااکي او ا لا لارشه بغداد ته امامان پهغاي هغه سل کولچې که کولی والووالهکه کوي ځان سرهې د مور بچی به مع دا ته نووي چې دا زغ واګا دې سروم، نسورم می سروم، دربا نسورم پورټل کې بچا څا نوکر شي 500 روپۍ دیاري بکه دا ما ده خاله هه دا نو په کار دا وی دی چپلار دې مله یتي بچې په کار دې چموږ له سماته ګړو وکې نو سل کل چې او د مور په هګره او د بغداد په سفر روان شو او دا او پا بارے کی موردخین لی کی چاہا کل بغداد تلال نو پسنو رزو کی دو طول بغداد علمی راؤنکا دا سی ذہینو دا سی تاقوادارو دلتا با طولو ملے گیا علی ک یہ جی سبق میں ستا بس سبق یادشی بیادا با امام بخاری گن دی آدب زان پیدا کہ چستا ذہن بزبجلی کرن تی امام بوخاری د استادانو دوړه حت تل وسه کوشش کاو چاغو یې خپل دعا کله به خپل استاد یادو بیرستو مورابلار یادو حلال کې د مو پلان حق مکه ده خواغه یې څنګه چې جسمانی زمو والدینه دی روحانی هم زماده نماز تربیته کړه د مو پلان نو هونف سے پیدا شوه ما پزمه کې گزار کړه ما اصل تربیت دو نورانیت د علم د قرآن د دین دو احادیثو دو د دو اسلام د ایمان د اخلاقیه دو علم و ما استازانو را کره که دو ما استازانو ما سادا مهندت زب بفردی مقام ننو نست لکه دا غیرنا اللہ دا لوی مقام جور کره که چې د خپلو استازانو عزت ساتلی برقرار ساتلی دی داغی توهینی نه لکړې اعلی الله داغی بچی هغه له مقام او نسب کړې دایمان بخاري نو پسلو رزکه د بغداد علما راغونډې وایمان بخاري او شاګه علم یې د بغداد راغونکه نو کوړت راغې وایمور ما خو د بغداد چې څوره علم او د علماو اما ده رین از دکو خو یوس نو بل سفر زم نو بیا او سره مور او خور دواله روان شو چه په بل سفر روان شو نو مور وی چه بچیا خور به سرلزی زبا دسلامل سر اکتیاکم او خور به خدمت کای نو په سفر روان شو مور او خور ور سره سوړه مازه کوړه لو خور بوله روټه بوخولا کپلي وینځلې اومور به تایید کاو ملګرتیا کولا دواګانې غوخته امام بخاري زر استادانو کا دا ارم دا سپاساده نه حاصلږي تيزه پس موس کا وا او ز استاد پس خبرې کا وا بل پس او ز داز ور کاوا نا دا به نگیږي وروړه د علم یو لوی مقام ده ستا په لکه به د استاد عظیم قدر وی ستا کوې به چا په مو دغه با ډیل قدرې دا ن د موز اواد په نی او خبرې کوا امام په رحمه رارحمهله او امام ابو حریفه په با باره کې را چې کم طرف ته دغې د استستااس کوورونه طرف ته ب خپې نه کوورې ته را دی طرف ته بیاکانې نهکی چې زما د دا غونه نهوه؟ خا دا ادب غانا چې زما استاد اسنه چې ته الله په دې زمانہ خپل ذهن کې مې نقصان واقع نه شي ان ذباهو بس لازم من معاف کینو دایمان دا بوخاری حالات وګورا او هغه به یو شواروس کیو کی بادام خور یو شواروس کیو نو امام بوخاری عارض شکل دعا, دعا کې خپل پلاران رستو یادوم او استادان مخه یادوم زکه هغه مال علم توحید قران تذبیط زمو دیوان د دی اسلام هغه کړې پکار زادی چې موږ د خپل استاد چې کم طالبو لېلم کوم انسان د استاد سره من ساتي د استاد خدمت کوي د استاد سره شوق ساتي چروا هغه شاګرد ناکام نشي اولدې مبارکې زوالدې نو مبارک ويم ګور چې کله وحی رازی جبریل وحی روڑی نجم کے مندر طریقہ ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا سُورَتِ عَلَقِ رَازِ اِقْرَابِ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق جبریل علیہ السلام را روان دے دبرنا پاکن آرود آسمان کیو را کچھ شو ثم ذنا فتدللا فتدللا او دا ثم ذنا راکوش او چون کې دلته مقصد نزدې والو راکوشه د کینارو د اسمان نجیبریل او راغید نبی اسلام سره نزدې شو حدیث د بخاری کې راځي او د حدیث په لونبوي صفو کې راځي امام بوخاری ذکر کړي چکل جبریل را غی نبی علیہ السلام و عزیزان سر راجو خلمان اقارا اولولا داسی زغت مالر قابق کانا قوسینی او ادنا شن ازدیکت جبریل نبی علیہ السلام تا پر درق پاندازی ددو او طرفونو دلین دی را روانو اید آراب و چکل آغی سنح رو نو چکل ابد ولندي کې خودي وځمنګ سول هراله نو جبريل را روان د دې برنا اغا هر ها کې نبي عليه السلام نهسته جبريل را گئے د هزار سره نزدې شه اقرا نزدې شه قاب قا او ادنا بلک دغن نزدې شو جوخ نبي عليه السلام او مال جبريل دا زور را کا ما وې چ زما چ جما ته کړه زما چ جي ما ته ما ته وې اقرا ما وې ما انا بقاري ذو قادني مز الصولو لما ما خصلتني بيوې اقرا ما وې ما انا بقاري نزور راک مالا ما ته بيوې اقرا ما وې ما انا بقاري ماره زور راک محدثین د حدیث لاند ذکرکه چې د شاګرد او د استاد په منځ کې بداسیمینه او محبتی چې کله د شاگرد او د استاز په منځ کې مينوي نو علم زره حاصلې علم فیدا منوي امام بخاری د استاداو ستا سیمینه وا د بجلی کرنٹو زګاغت اداسه احادیس او پس رو روزو کې بوغداري لباغه نه دا غوڼه بوغدار کې آغا سل روزو کې یو یو کلچه خوراک او سل روزو کې هغه د سل کلچه خورل سل کې کوړي کله او ست نه به علم حاصل کا نو صباحو مزيوي خوراکونه دي ارسړي دي کلچه کې کوړي سو یو روټي دا وه وخ بل وخت نه پري دي ها هم سل روټي نه شو وړه باځه خلک سړې روټي خوري کنه غره په کې ما ته خوري باځه خلک وای نه نو دا خورو امام بخاری ده سلو رضو خوراک اغاکی خو علم پسی یاو بیا خورا سکایا را نعمت ناشکری مکوا چالا درده ده که خوراک گرمت اوداخ سبزی ارس خوراک سلو نو آغا با چکره ده استاد نلیکلو کلا نو چکره بیا اغا مصوده صفا کولا در یاب غالی نو دا سټو غلغونه به ذوبو کايته او براتلی یا کاکول خبډیر کلکو په او به واچاو نو چې دا خپل کل صفاکول نو کاکول بو بوکي نرم شوي نو دا غو ابو سره به هغه کاکول دا سره واغ وسه پکړې هم او کاکول هم اسی به وګټو او پاګه به وخت راو او باذم بخور آ بادام بادام وکړه داځې غوږ د زمانه بادامونو نو باغیزونو کې باغ زمکو کې موو کې الله دې خیره مچولو بهر نه دمور بلاځ دیلوي داستان دیلوي هغوی اواز والدین جسمانی نو روحانی هم چې ستانه د چا تربيت کوي تعالی قران ملاويږي علم ملاويږي باغې سپورواله बने کېږي نه ذهن باندې نقصان راځي بیا اوبې پلار شو آ وبلوالی دیې سانانه اماما یيبلوغ نه د کلکې براددو همما او کلا همما فلاتهقللهما اوفین کلې م او بم نه غته چاغېته دد میلا شي غې خ ګارډ ستا دخلی نه میلاو شي نن خو منږ د پووشش کو چې زما دداخللی نه به دابلڅه زخم کېږي سه بتنېږي کله یو خبره کله بلله خبره کله بلله غور خبره چول چوارو که دې ز تن کوم کار د مسلمانانو نندا د جنګول کار دا دی واللا ته نه هر همه او مټه د دوارو ل راله وقل لهما قولا كريما اوایا د ډول او تا وې نه د ځت مندي چې زمو استاد زمانه خفن شي ما ته بد دوايون کې ما ته خيرونه کې په ذهن مې بوج را نشي د علم نه خلق بدله شوې لولو دګلاني دنیا سلې کې د په یو ټکی شک هم نه او علما د څونو باقي مخلوقي جماعتونو کې اغه الفاظ قرآن مزه نكي ماني خلونه خبره دا ځکه چې دا غي د مشران او دا غي په ذهنونو کې ظلونو کې د قرآن د علماو شو ختم شه شوغني د حالتونو زم ما د استادانو اکثر غصب زم ما په خدمت داري کې لګيا و اخصد به زما خدمت وداري ماته باز مرګورو زما پلا دلته سواز جواب ورکړي یاده ستاسو خو علم نه کیټور او ستاله خدمتونه کوي کله پټي سم پاره کله یو خوازي کله سبزی ورې کله سکه تمه بلارې جواب ورکړو وای ما خپلږي د الله درزاد او پاره ورکړې او پوستازادو په خدمت کې د الله رضا یا علم کوله یا خزمت کوله دغه دا کتاب دی یال زوال زوی او په خدمت سملاویږي الله میلاویږي په انشاء الله میلاو شیږم ډیر اغه چا بچی مهنت کا او خدمت بهنه کا نن دا انجام د چرګانو په فارمون کې بول صفه کوي پوه او ا موږ ته چې د خپل استادانو دوهګا نوي موږ دا غي قابلیت ته نه منګل نن یو لاس کې بوخاری را کړي احديث او بل لاس کې قران کرے دو استاز را کړي نو استاد دعا په بچو کې اثر راځي دا په خوراک کې اثر راځي چې موږ باندې الله د زندگی ژوندۍ راوستي نه دا دا سوره منګایاني لولي ملازمان په له ګونو تنها غاني دي چې یو بس بیگاله اثر چې یا د دې شو جوه ولي شو دا بس کیږي او دا تا کا مزه او دا مدا چاوې مې دا لا فجر له الحمدلله په ورځماني شته هغه رب چې کوم سيزونه مخې راکول دغه نه خړه کې چې څه دا و که چېږي موږ الله ناراضه کې چې هغه دا نور سونه خود قرآن او د قرآن والو سزمنګه مينوا ز استادانو سره مين ساته قرآن والو سره مين ساته بدواید ته ونه کې خدای کا وعده پيوز البتبه و برباد شي روړي به مکه ته ورپسی امام بخاری حالات وګوره چې داغه په باریک علماء سړي کې وقل له ما قولا کریمه دنیا لولو ډیګري نه سړي کې هغه قرآن یو معمول ډیګري موستدا نه داګه د استاد د دنیا قدر کوي ما یو شاګرد هغه زمام احمد یو استاد پلار نیولې نو ځکه کې ټیوشن لزم تقریبا دې واته لا س وکاله خبره نو مال الوه پهږي او چې تعدادي بچي د یوه گینټه استاد 1000 روپي ماهانه مورکې د یو مزموندو ته پاره او چې او الوه مورکې خدای زان سره یو استاز استاذ خوشحالی خوشاله چیکار ته خکې او ماو ته یوه زوی چې امی چاله همایې گینټه للیږه او پیسې مورکې ډبل دا د قران زما استاد شه دی نو تا خوش ته دی دا نو ویږي یو پیسې مولا ورکا چې ته او نو ورګه وی غا سم څان سن غوالي غا درسم سبق خې هغه سبق سم خې دته هغه پروان نشته او دابل ابو خې دله بیا نه خې نو په مې چې هغه پیسې مړکه او هغه له خوراک او مې چې نا د نن د پاسبا که روزانه نه اپ ته پاس بدلې چې رټې ا هغه د هغه د ښځینه ورګي خوپه د پلو استاد ماته مه نه بچي ما پوزیشن نو مدد کا او یو میته او خيارونه دي چې تا دا خبر اوکړه دا خبر مستا کافی ده بس دا دی را ما دا بچین نو ما پچو مادت مدد کا ها نو زه کله هغه نه لوي خلک جوړ شي چې هغه ډوره قدر کوي د دین د وستا زمونه جومات کې قران شته جومات کې سپارش شته جماعت کے استاد شتا ابد اٹکے ہے ہا زماں یہ اوکسو سمجھ لے کیسے داوا سے لاش نی ولے با ما تا وی استاد جی دا بس سبق ہے میتا زمانہ بو تو ولے ما چما تا بو تو ولے زمانہ اے وی جکنا جو پوے نشم دا او سبق نو خیر دے میزا خیر دے. سبق خیر نی اوز وی داوا ستدا او اس میں دے داوا ستدا چا التا خو بھی خشار شو او سبق او تک نو وې زدارم چې اوستاد تعالی ما راوځي دا لغلوه سنور دي او ما ته دا څه کوي تعالی اوستاد چې سبا خداسې نه کیږي چې دا مورې کا سنې د پلاړې پیسې نه د سبق د الګ په سبق کې یې سنې تاسو دا د پیسو ته پوسه کړل دی چې دا مورې کا سار دی ګلیدا یی سبا څنګه دا سبق پېدا شي دی وې ما چې بچې راځا دا ستازه د بوزما چې نه کاڅه غالي نه پیسې واري په څه بکې سوالي مې زو زو خلاصې مخه ده خمه تمو خدای ګار دې نه د بخاری بوخاري کندې حالات ځان کې سره پیدا کی چاغيز او استادانو سوسوره مينوا سور اول فتو سور شوق او حدیث کې راځي یو سره نبی عليه السلام تراغه و من حق الناس بحسن صحابتي ای دا الله پیغمبره ز د چا سدا ډیر لایق دخل کو نه بمل ګټیا کې څوک د چا سدا مل ګټیا حکم نبی علی السلام مه مرشته و یا و وی امو کا د خپل مرصره و بیا د چا سدا و امو کا و بیا د چا سدا و امو کا دریز له او ته مور یاد کړی د مرصره انسانو کا مور مرصره انسانو کا مور مرصره انسانو کا بیا وې سوممن بیا د چا سره وې سومه کا بیا سومه ابو کا بیا د خپل پلار سره احسان کوا درې ګونه حق د مور سیوا دے پپلار باندې دا وې پلار خپل نصب پس بچې پیدائش بیا بیګمه مور اتنالس میاشتې کال کالدو په ګډه ګرځې دویم په پیدائش کې تکلیف برداشت کې دریم ددونین دو کالا پلاسو کې اصله تکلیف برداشت کې کدا بچې په دې مور باندې بول کې کولټای کې کپ خپل تکلیفي خوچ بچې د تکلیف دونی आवाज وکې نو مور بیا خوب نو ورزي دادری حق د مور زکه سیوا دے چا غدره تکلیفونه برداشت کې او زمنګنن د دې زمانه کې ها چکلا مور د غصوشی نو کان راواري پا مور بانی چک کیاو تا کنزولی کی ویده استاد آسی دا منده کی باگ وی مور کو اسی بندی شیراوات دیده نه نا دا موڈلوی حق دیخوا اسی و لورزا پغلاسو زور کوا پسو زور کوا امی خپی امی دواو کوا امی پلانی زیر زم مور پلانی زیر ارکار کی مشور کوا مور چرک بچه دیرم خراب شي. پلار بکلہ کله دا زادہ کی مور چره د بچی لپاره په دواینه واره او د مور دوه حدیث کوم راځي الجنتو تقداق دامل امهات وای د مور د خو په د لاندې جنت دی و د پلار نه وای وله د پلا د لاندې هم دی د خو په لاندې نو مور زکه یاد کړه اچھا دیره حق دار ادازه دریو سيزونو نو په توه کم هغه مخه کړه یو حدیث کذاجی نے 23 صلواتن مستجابات لا شک فیهن درې قسمه دعا غاندی چې دا غې په قبولیت کې شک مکوا هغه ډېر زر قبليږي یو دعا وتوالدی علی ولدی دعا او خیر د پلاړ او خپل بچ باندې دا خپل یاد کمره ولې یاد نه کړه مور محبت د ی اولاد سره ده مور خود دادا خو پلار زکایات کا چې چابوی چې د پلار دعا قبلی گئو کنا نمور اخو طول اتفاق دے چی دا مور خیرے او دعا خوا مخوا د گئی نا پلار او دویم دعا دو د دو مسافر او دویم دریم دعا دو د مظلوم حدیث کرا جی تقي دعوت المظلوم ځان بچا د خیرود مظلومنا ځان بچا د خیرود مظلومنا ذات خیرود مظلومنا او بیاغه مظلوم چې په سفر براغله علم نو راغله قران تم ناشتي د دین په کار کې مشغول ده اسنه چې تاغہ تلاشو چت نه زموږ شیخو مولانا محمد طاهر رحم الله الله دې په زړه رحمت النوری د مهنته دې دین لپاره کړو او په دې کلی کې ډېر مهنت کړو الاده قبر منور کې مونږ باسه نه ییر کوې اغه شخصیت چې داغه دخلي نه د توحید او د سنت آواز جتره و اغه شخصیت چې داغه دخلي نه د قران چې خلکو ترور غلې وي نن کوم د قران یاتون او په توحید په یو خداغه ده دو بیان دواجن نه کنه چپه دې کلیګ یو په دې عالم کې کارکمار اغه کړو اغه به زیاده د طالب د خیرونو څخه یریګ حالانکه خلوی استوا خلوی استوا و دې چونی نو د طالب د خیرونو څخه یریګ بار بار به علما او ټوی یا ساته یدي خلکونه عذاب وانه لې حق پرو علما او طالبان د علم چونو یو ظلم په چونی باندې یو طالب ظلم کړو کتابونه پیروړو شاب عداب ہو دی آگا چن اولی ده پلا رکے ویتا بچه ده کم جماعت ہو ده فلانی نمیتی ذکره چه در شورو شو ویتا فلانی جماعت چن ایر پاسی گی پاسی ده ویتا ره کم جماعت ہو ده فلانی فلانی جماعت امیر کم یو دی فلانی ویتا بانی کتابو نا چا رو دی بچه وی امیر سیب امیر سیب پاس ایک حطابات کتابو ولې ولی رو ا مډ صاحب سره کوولې ویږي وینا زستا خزه لوخې دلوینزي وزي په د لرولي کتابونه په اورې تبسکه اوبیا دیولې ویږي سپېړم راکړې ده کدا نو له سپېړا وایخه ها وایراشه چوری او دې مل سپېړا ورکا په بازار کې او وترېږي زکا پو جمعات کے امام ابو حنیف راہی مولا پو نزبانی حدود نشی جاری کے دے چالبا حد سزا نشو ان کو کې د الله په کور کې پیزار زیدے کا آوے آغا سے ور سپیلہ وار کا سنگ چاہمیر سیدر کرے دا. بیاغن اولیشم کی تابولا دا ہو امر رضی اللہ چاہب بادشاہ اراغلے و توافے کا یو زمیدان لے سور کڑوا سپیلہ وار کڑوا حضرت امرد جلانهو روغو خطو اغزی مدار داره وی حضرت حمالا بادشاہ سپیلا دا کره دا فلانی اغیر روغو خطو چه تواب پورش اغت اولی دا شکار کره ویجی دی زمان بزتی کره دا ویجی دا ستاکورو وی بزتی سو ویجی دی زمان مخی مخی تا یا مخی عروسو خدا اللہ کور دیکھنا تواب که یا مخی عروسو خالکو توابی امرد جلان خود روم بادشا اسنه که دله سزا ورکته هو بده نه یا سنه چې دا مرتد نشي وینا اوس بتا سو ګوره جلادان نو سره ولا لوداغه ما ته خلق خپل ګاډم و ویلا اس کته کاغه دی بادشاہ تا ذمہ دارته دا سپهړه ورکا چې څنګه درکړه ابیه سو ویلې شو شیخ تاغه طریقې نن ظالمانو ګورا مظلومو ګورا ظلم کوي کی, دا کم کوي شکم کوي لارو کې ناسې پیسې مند نوالي ملزم کی ګاړم نن وځغلې لار شنو چې وانه لا لرڅ تبا شو د دې جمعه خلاب مرکز ما او ما بس سکارو چوبته دا ګاړې چابوت چې وانه راپور راپور ټو کا بسو شي الله دې زمو په حال راهم کی دا وحی مر دو مره رضی الله عنه زمانہ چه دفعات ورو کې باپ قاضی عندها سيناستو دغه سیبناستو بل کول دفتر خالی قاضی په پهل دفتر کې په خپل چوکی باندې ناستو بلکوس سره نو زکه مسلې نیوي جنگونو نو فسادونو نو نو مسله چاوله نن که چرو دلارشه نن مسلې ججانو ججا نو سره ستا یو یو کیس په میاشتو په میاشتو په قانون باندې اغه نه خدمت تاریخ بدل کاو تاریخ بدل کاو تاریخ بدل کا, کا, کا. مسلې دی دی جگړی دی, دی. فسادونه دی یو په یو نه خطه بل په بظم قرآن خطه بل دا دا خطه دی یتیمانانو ته کوندو د بیواو په بظم قرآن خطی سوګ ضرور سوګ کونده سوګ د هباره سو... آر ال ارچا خپل نقصان او د تاثیرو د تک دي زرو قانون نشته سي د قانون چه کم دی او د پیغمبره حضرت عمر رضی الله عنه لاس کا د سره حکومت کړو ها سم سره راغلو کی بیا ځانم حضرت عمر رضی الله عنه راغ سره چه یو زل روان دی خلافتو د شپي شپنی می نا خواه شوی دا حضرت اومرزی اللہ نو تو دا ارسر ازاو دا مدین با هر و دا گشت و که وی که یو زناور دلوگی نا ملش دا دجلید سند غالی سرا عمد اومرن با تپوس که گی ننزا منگا حاکیمانو گوره کنه ننزا ما مزی که خب غم ماو تا سوک سکه چگه روائین واسپت آلونو که دا تا که وی زمانا سکه لو आवाज لا وانګار ځالا غریب وروته ګوره تلونو ته ګوره منګا یې ته ګوره دا فکر ستاسو متاثر اغه عمر رضی الله تعالی عنہ لری نې او واز وړه او هغه واس په سياده عمر روان دي تن تنها نګارو نسلیوا توره ورسلو د شپه تباعد مديني نه چې د شپې اوار دی تیزی ا چې ته لې یو بوډا دے آیاو خیمه غونډه جوړه کړل دا د نه د خیمه نه आवाज راځي بوډا ته حضرت عمر و څه چلله کور کورواله دی کې څوک دی و یاو جدا زما کورواله دی او من په سفر روان یو دی دی کې زما د کورواله ماشوم پیدا کیږي نو یوګم یو په سفر ميو مسافر ميو تکلیف درهاته وای ښا اځلوی کې ویده لوګه کار خراب دے. سوالی کی دی وېدا سولی وړاندې کې دا اوخه چې زستا زو په اړګوندې بندوبس وکما اغه نه آشناو دای نه بيجاند چې دا حضرت عمر دی یو زم یو سره د کې دی چې سرګنا سولی وېدا اسمبلی د بابا خیال دا چې اسمبلی د لوګین نه ملي کو او د پکې دا سولی په چریстаўه کو دروغه زنو بوزونو حزذو مرضيا اللعنه داسم راتلی شو خو په سوالې شو اوره سیګي ما چې زر بندوباز د لا وکم په سوالې را سور شو راغېش په نیمه خوا شو وې دا حزې په اسنه د شپې وي ته خو بونه کې او تاسو په گاونډي باندې زلمه او جاته کې ینه لار دا وګيلا تکلیف لري اوردا پاسهګه دچکه اړیجي غړی ما چې صبره علماء زکر کئی تا خیلیت حضرت اومدن ہو کئی تر ما چسا پوری سامان ازانسا سره اس پورا او خض ازانسا رکی نو لپس اللہ بانیورا روان شو دا بادشاہ و واسه بادشاہ انخوان کئی خوا چراگه ته اکوزکلا ویتا درن خیمیلا ورشا ستا پکاوانده تاونو کا زیاده ارس چیدی خودا که تکلیف دیگی تا او بار حضرت عمر رضی الله عنه انغره جوړ کا انغره او چاولو کي بوا چولې کې چاولې زر پخېږي په کلم نغوري او چاولو پخړې بم جوړه کټوي بم کې روټې بم پخې ورو ما غلو یا مصلي بیا او چاولو کي بوا چولې هغه پخوري غور نه بلېدا شپنی مینه خو اشوي وای اخه يخني وای او دا رب سیرت کي علماوي کي ليده چه ده پوکی ورکاو اغا ورلا او ده حضرت مرد جنو پا گیره که بدا لوگه ده ستا وراتا اغا پوکی ورکاو گیره که اغا لوگه تا وراتا بادال اغا بل شو چاول تیار شوی بدهی که ده خلیفا کوروالاوازو کو ده مرد رو بی بی ویه خلیفا سا ده گواندی بچه پیدا شد مادا آخذ ماشون پیدا شد چکره خلیفه وازو کو بابا فزر یارش او هو دا هو الخليفه دي او داستان خو هو خل کو ته معلوم جو عمر او مال داسه کارونه گئے خو پی jan دي نه لکن نن سبا خو پی جنې زکه چا نیټونه دي تصویره سو پی جنې بادشاہ وزینم پی جنې ا خدا مسلی نیوي او هو خو دې روبدار اوس کم ظلم کې ما په او کړه او خزرم دا سرا واسته دا هم تکلیف د به زسر اسس گئے خلافت هولې دو وای بابا یره ګمو اس پرواچه ورن کې زمانه به زما رب ته پوس کړي دې ډیوټې زماموري ما دا په لازم دي هغه په ځان لازمه کړو او چې چاولې تیار شوه هویدار کوروالو ورکا او داستا استا شوه ارسه پرابر او ته وسار چې نوروخي جی سر به زما دفتر ته راشه تا له ست چې دا که ماشوم پیدا شو دیش پکې د درې والا په تاله وظیفه میلاویږي د بیتو مال نه سار بازه او بیا دا را روان چې خزا او خاون پیاده را روان دي کار ایسو چاور کولا نمی کاو غرازی بولو نن کو عمر نشته د کارنوي موجود دي یوزل حزت عمر زلانو الواخذ په حق لا الوام له شمخه تکي خودي شو او دي خليفه حضرت عمر رزلانور طويله الواله كم زينوا تا په حق تا ما هو ولدا الواله نوروري ها ويدا چې کومو من ته د بيت المال نه مقرر دي نو داغي نه ما يو يو موته سوا کاو نو چې دې د دې تیریشي نو نن سوا شي نو ماته شيرا الواله په د بیت المال مال ندا سوا شو یو ویا وی سور و یو موٹے لال او د بیت المال خزانه والتوی چه ما تک کمله ملاوی یو موٹے اولا کم کوي یو موٹے اولا سوا رائز منگا کورتا یو موٹے اولا سوا مانگتا ملاوی یو موٹے کم کئی او مرداز سوا مارو رضی اللہ تعالیٰ عنو نن منق پلالال ننم دو مرک دو نن منق جماعتون نمج ید دو مرک دو کانامی دو عمروی کانامی دو ابو بکروی آدھ عبو بکر کانامی اگورا اللہ دو منگے کہ آغا سی اخلاص آغا سی مینہ آغا سی خوینہ آغا سی دنداری پیدا کی کم چید آغی سر از آغی دو صحابو کانامی اگورا د جہاد په میدان کله به ضرورت را مال دولت تا پیسو تا اوزن نبی علیہ مال د پارا ضرورت ته خاما خا ضرورت که راج دن دا پارا حضرت عمرلال نواغا عرشه کور کن دریسه کا دویسه کور پره خودی ایوی سه دا پیغمبر مخیطا روڑا ابوبکر عریوشه دریسه کا دویسه حضرتا روڑی ایوی سه کور پره خودا عرشه آبی قبل پل مناسبت اوس پر خو دا راور بیا ته حضرت ګي ابو بکر تاسو کور پري خو دا يا يوي سمي پري خدا د ميره وړي عمر اتا و حضرت دوی سمي پري دي يوي سميره وړي او حضرت عمر وي اوه پینده کې قضا ش موقع جوړا شو زب ز ابو بکر نه مخ کې زم په کار کې موږ د یو بل نه رستګيږو موږ ته یو بل نه رستګيږو او که کو نو په میزان پریا کارای باندې ما ټول پیسې ورکولې ما ټول کارو وکړه ما نه نه نه دا هوتا د خلکو د پاره او که یا د الله د پاره خوري نه دی کړی اغه بیا بل مو که جوړ شو نه بي السلام اعلان وکړه ابو بکر ټول چ کور سموند نه غي راوړو حضرت عمر یو سکور پر خدا او دوی سی راوړي بیا حضرت تاسو کې ابو بکر سره کور پري خو دو وای دا الله پیغمبر عز الله او د پیغمبر نو می کور پري بس دا الله او د پیغمبر نو مقره چې دا پروگرام نو کوم نو څوک به کوي عمر دویستا وای حضرت ایو سې می کور پريږه دو میره وړي بیا ابو بکر مخک لارې پدې مقبره است سابقون سابقون الاولون اغه یو بل نه کړو بل صحابي د ابو طلحه چه کلا دا یا تراغه لنتنالو البرد حتا تنفقو مماتو حبون لنتنالو البرد حتا تنفقو مماتو حبون چر جنتا نشه رسه ده چه سو پوریتا اغا بہتر مالنا لا دن نیلو گوله جنتا گرانا ابو تور حچ دا تو آوری دو اغلا لا دیر مالوار کرو دیر مالونا باغونا دولتونا لاور کرو آغا را گئے نبی علیہ السلام تاوے ایداللہ پیغمبرہ آیت را گئے تا بیان کوئی آو وی زمان چکم قیمتی باغ دے بیر روحا مجد نبوی تا چکم مخامخ باغ دے پائی کے خواگی د دا قجورو خیستا قجوری وے دیل قیمتی باغو نبی علیہ السلام بچکلا مجد نبوی کی کو وطیدبا نسید آغا باغ دا بیر روحا تبلال بای کی به خوګی وبوس کړي او قجور به وخړي نبی علي سلام ته عز الله پیغمبر دا باغ ما خيرات کړي د الله لپاره چې ته په سکه طالب مادړ کا چې په کم مت کې لګې په کمز قرب سکه ستا خوخه لاسه بسوکي کډیر مالدار شې موږ ته حکمرانو کو سوره مالدار دي پوبان ملکونو کې پیډ بونو دالر پرتی دی هغه رولې په دې عوامو په خزانو کې کی دي دالر خپل کته کی ارنول شه بارو بازمن حکیمانو کوله د سهالات زمن د ملک عوامو د مل خیر خوایو به شوټونه دا بیا ګورا یو په یو په او بل په بل تسي لا کیه دا نه وی چا خپل خزانه خورل تک ملک کې دا په خپل عوام خوشي غریبانه دا یو صاحب کرامو دبي عليه صلوات و سلام ابو طلحه اي ابو طلحه زم مال سکوما کته خیرات کول نو دا خپل او اقارب وکول لگاوا دا فقربانا غریبانانو باندې ولگاوا ابو طلحه ابو طلحه نو نن په تربور باندې سوق مال نه لګي نن پپوله باندې تربور جنگ نه ما مولې پوله یو وي زما یو والا په وي زما یو والا پپوله دی معمولی پولا جنگ دے مرغونه پکې فدې لاور کیو ګورا یارسین کی دې وکي اسوڅو کسان پکې ملو شي معمولی پولا واذا فخپل او اقارب او باندې تقسیم کا ابو طلحا خپل ستر له وغختو او د تر زامن اوا قیمتي با ټوټې ټوټې کا تر له ورکرا د تر زامن له له هغه څه ورکو داسو خلاتی شو ما ته زما پیغمبر ویلي اغه بیا تر بولوال ته نو کترې اغی ذ الله او د پیغمبر حکم موندل کتريو داګه خدای غی رشتداریم وا اګه اېکی دنداریم وا اېکی خدداریم وا اګه اخلاص هم او اګه مینم وا الله د زمان فضا په مونږ باندې د حرمګي دین چرته ده اداهو نو ګور د مور پلار حقونا د استاد حقونا د رشتدارانو حقونا یو صحابي د عبد الله بن دربی ربي عليه السلام نو تاسو پوه شئ حضرت اي الله عمل احب لله اېدا الله پیغمبر کومه عمل ډیر بهتر دی الله دا کومه عمل وکما نبي عليه الصلاه والسلام او الصلات على وقتها موسکول په خپل وخت کې په خپل وخت کې موسکول دا په تابړه دا ته در احترامه ان الصلاة على المؤمنين كتاب موقوتا بشك م المقرر شوه پخ پلتیم باندې هو یو زما استاد دې می ده غړی اخو زما استاد دې مقرر دې چې دا د قانون والا داخله کراشي پاغتیم باندې ودریګو نو که پینځه منته درې منته مکه شي رستو شي نو دا ګنا نه ده وای زما خو یو منته مکه رستو شي نو وربادرټبای اله او که چې اسخه کورټو خو شابه لاسيمي نیسره عدالت ووتريږي پنځمنته ټولو فتاو لیکري چټيم پورشي پنځمنته به د استاد مقتديان سبنوي استاد پنځمنته په انتظار کې چې استاد موجودي پنځمنته باوجود شو د ټیم نه سرو شو بیا بازار مقتديان غم کوي شربره به هیڅوک مخې مشکل شي دا نه لا ټیم پورشه ونه سکند پات د دیکا ورکا ماکه الاشابو درګه اله په موسکه ځاکیږي که خو ناز ما استاد تیم نه وروړه یو د الله تیم ده چې شلم اینټو د پاس او دولس بجه د ماصفیخیم وخت داخل شو دا تقریبا تر پاکم پنزو پورې ماصفیخیم تیم ده پدې کې چې تفکم ټیم کې موسکه اساسه ماصفیخیم موسکېږي خو به تر ټیم په ماصفیخیم کې پورې کې هغه درې بجه ده او کم درې نیمه بہتر دی من سبا درې بجه دی نن سبا هوت دی وین پنځمنت سیواکا دا درو باندېګ دی علاشاب بلی مام ساتو کته نه کې آی آی دا زما غلطه او پوو جمی کې په یو بجه موس کولد ماس پیخین بهتر دی پاو یو بهتر دی زکه چې په جمی کې خطرای د قضا کې دو لنو خلق زرزان او په ماس پی خیم کی غفلت خلق آرام که خلق ستلی روٹیو خوری قیلولا که خیر ده دولس بجه روٹیو خوری ده دولس نی بجه روٹیو خوری ده یو بجه روٹیو خوری ده آرامو کی بیا خیر ده خب فارغ شدره بجی منزو کا دنی بجی منزو دا پا گا چه منگ تیمونه بدلوله یو نیمه پاو کم دوا دوا ما یو زل دوا تا دو رسولهو و مصیبت دا او مزاره چ بیا د یو حال کې نه پری، اضا کیا وینم کی که دوست شو کنه، بس موږ قضا دی بیا. پوری کداواوري پوری کی چ سور موندا وخته کېږي ثواب seva. ثواب seva دي. زکه جمع دیږي، خلق seva کیږي. او په جمی کې چ سور موږ په اول کې کې نو ثواب زیات دي. ان الصلاۃ علی المؤمنین دا شوګره اوس مزه و درې کوم ځکه ما ډایرک خدای سو کسبی کنه. زه خو کفعتي ممسکم خنا منگو چې اډا خلک غاري ودرې په سفر باندې رواني پنځه قساتې کڅه شو کو د سونه کې منگو چې داغه نموز قضا نشي مونږه خلاص اب تک کې دا یو ودرې چې دا مرشي لږه منګم ثواب شي چې منګ پسې مونږ وکاو داګنه به جمعه فوت نشي نه يا ان الصلاه نو صلاه مسک ول په خپل وقت کې بیا ته کوي کم یو عمل بل بهتر ده نبی علی سلام بیر ولیده مور اپلاس سره اسن کو مور اپلاس سره خصلو کو لچ سنگ د جسمانی مور اپلاس سلوکه نو روحانی مور رو اپلاس مخ سلوکه استاد د عالم دی امام دی دیندار دی هغه سره مخ سلو کو ان 70 مولیان د غلامانو په شان ګرو د زما غلام دي سم بس سنگ غلام د امام د مالک ماته ته کیلا لباس علماء د عوام او هغه ماته دي کینه کینه پاسه پاسه زاو زا نه نه دمو پخپل زار غلامان کړي د دې علماء او ډېر لوی مقام دي زما شرعی علماء ته تقدیر ګلو علماء جما کلیوي یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء وتدا بكم ای او تلګیا تاسو ده اسمان ستوریوئے پتاسو خلقلان مندلا فزلتم یا فصرتم نهیرا فصرتم ظلماتا ستیاریو گرزیرے نن پخفل منگ زن زل کرے رے داغ زکاة تمزان محتاج کرے داغ علی تمزان محتاج کرے رے داغ چهو روٹیو کپلو پیزار تمزان محتاج کرے رے نو زکا مون غلامان یو کمو پخ پلس لګ ډیر مهنت کاو او داغنم په تری طریقه قضا شوینځل ول به مونږ غلامي دا غي کولا الراك الراك اجزه مغربي ما ملنګي ما فقيري ما به شي مې دغه خوچ سره عربیا کوي شاهزادي ها نو بیا وګورو غلامي خښه نبي عليه السلام په عربو کې عربیان غلامان خلقو ګاړل چې نبي عليه السلام راغې عربي اوښت کړل او غلامان نه من ذا غلامانو خدا الله غلامانو ذ مخلوق غلامانو او عربو او تب خل کوټی بدسر کبانې کتل نن عرب ګورا دنیا په مخزه زمکه لوی خلک اګه کم دي اګه د مکه او د مدینه او نبی دې سلاموي عرب او تبد نه ګوره عرب او تبد نه ګوره په دې باندې الله خفکیږي پکار دادی چې د مور او پلار صدا له ما او سره پوست ته پوسټ عمل جهاد کول د الله په دین کې الله دې موږ له په دې عمل کولو توفیق را کړي د مشرانو سره د علماو سره د مور او پلار سره د غریبانو سره د مظلومانو سره احسان کول د غین عذاب نه رسېدل د غین د دعا رسېدل د سبب د کامیابی گردی و آخر او دمان الحمدلله